Я розпитав би, тік же той козак. Я, Христе, та я... Сміялася уже відверто. Дівко, а де вода? Гукнула мати з двору. Христе зірвала квітку яблонів, встромила в русу косу. Дай же мені дорогу, мовила і просто ніби та, якось так аж дух йому забило. Сонце, що вже сідало десь за Софією, виблискувало у хрестах та банях, ніби сміялось з нього. «Вийдеш на вал у вечорі», — гукнув слід. Удавши, що не почула, пішла собі, мов попливла. Не став чекати, поки піде назад з водою. Примусив ноги вийти на іншу стежку, Спуститися по ній завал, де біг ручай хрещатик, і темнів за ним на пагорбі дубовий ліс. Не оглядав, хай знає. Ще з того літа Христя з ним отака, насмішкувата й лукава навіть. Гарна. То що? Була собі звичайна і раптом стала, їздив до дядька у Переяслав на пів зими, а як вернувся, Зілля, яке знайшла, ледю пізнав. Сказав би інша дівчина, аби не разом виросли. І щось таке, таке в очах, волого одручая, спів птаства і самотина поволі його розрадили, угомонили. А ще згадав про вороного, якого батько купив недавно і зволів йому об'їздити, щоб добре йшов під сідлом. І геть уже повеселішав. Кінь, як вогонь, Звивається, коли сідаєш, Стає на диби, сипле очима іскри. Справжній козацький кінь. У них не було таких ніколи. Нащо його купили? І шаблю батько десь роздобув. Сказав, що виміняв за бочку жита. піхли, сам змайстрував, Бо ті були вже не кудишні. А може і справді він був колись на Запорожжі, як каже мати, але чомусь не хоче про це розказувати. Десять років тому, коли Назар ще був малий, завіявся хто зна куди і вернувся чорний та мовчазний. І тільки коли Хмільнів у гостях співав пісні козацькі і згадував якогось гуню гетьмана та остряницю, Сів на пеньок і стежив, як погасає сонце, десь за горою. Бані і хрести церков ще сяяли, а вже по всьому схилу, що був до нього ближчий, лягали густо сутінки. І слобода Софійська, і старі двори, в одному з яких він жив, нахмурювалися, впадали в сон. Там, кажуть, колись був справжній город, і стіни мав на валах, і вежі. Орда спалила, знищила. Давно. Чотири сотні років тому. Ординці і нині то тут, то там з'являються. Беруть ясир, вбивають, палять. Шляхта також людей мордує, не з гір штатар. Ти тут, а я тебе шукаю всюди, прибіг Івась, молодший брат. Чого тобі? Гукає батько. Знову кудись пошле. Не знаю, якийсь він дивний мені. Десь випив. Ні, все валиться в нього з рук. знов щепився з архімандритом, за уніатів та за книжки. Отець Іосиф останнім часом надто люб'язний був з поляками та з тими, хто схилявся до уніат. «Не згледяться, як втратять лавру», – мовив колись сердито батько, що працював там друкарем. Сидів, чекав на сина біля воріт. Коли побачив, підвівся легко, мов помолодшав раптом, і сказав, «Ти, Івасю, йди до хати, а ми з Назаром маємо нагальне діло». Вийшли через розрив у валу, де давнину стояла лядська вежа, і пішли у ліс за ручеєм, ледь не туди, де був Назар Допіру. — Як кінь? — озвався батько. — Вже слухається на поводу? — Розумний він і гордий, — сказав Назар. — Ну, і слава Богу! Батько звернув без стежки вулоговину, порослу молодняком, оглянувся і швидко вихопився на пагорб, де був ваніла занедбана давно хатина. Назара це зацікавило. І слідом, перечуваючи якусь пригоду. Буде чим похвалитися, як завтра стріне Хрестю. А може вона сьогодні вийде до нього ввечері? «Пугу, — Пугу-пугу! — гукнув тим часом батько. — Козак з лугу! — долинув спустки чийсь добрий глаз. Назустріч вийшов не хто-небудь а запорожець при шаблі та пістолі з люлькою в міцній руці. «Оце мій син», – сказав урочисто батько. «Ні уроку, гарний хлопець», – взяв за плече. «Найстарший мій, хазяїн», – усміхнувся гордо батько. «Я знаю, в друкарні він же по господарству». «А ділу бач не навчив» сказав козак. Надалося, що після старця мовив похмуро батько». Примітка. Місце поразки козацького війська, керованого гунею у 1638 році. «Допоки житиме козацька мати Січ, Надія також житиме», сказав козак рішучий. «А Січ ще при здоров'ї». Додав уже крізю смішку, яка сяйнула в чорних розкішних вусах. «Хочеш навчитись бити ворога?» – спитав уже в Назара. «Еге!» – зиркнув на батька хлопець. «А ки сюди скалію ту шаблюку?» – вибив об чобіт люльку запорожець і вийняв з спіхов зброю. Батько пірнув у темні сіни і виніс шаблю, яку купив недавно, і довів до ладу. Перехрестивши, віддав її Назарові. Учися, синку, мовив. Он звірі і ті бороняться, а ми ж бо люди. Добре, їй богу, добре, сказано. гукнув козак. Тихіше, скривився батько. Матері його ковінька, лайнувся запорожець. На рідній своїй землі шептатись мусим. Надходить вечір. Може б ви почали, озвався знову батько. А й правда, стис міцніше шаблю запорожець. Як кличуть тебе, юначе?